E, haiek finkatzen dute e, muga bat eta normalki taldeetan ez dute mu eskoarentza ez dute muga hori depasatu behar eta eta azpajanen ez ditugu baldintza horiek e, ikusten eta hori ere duri zaigu doggomala eztera haiek dituzte baldintzak finkatzen guuka ez dittugu gehi horik galatzen finkatzen dituzten baldintzak hespeta ditzaten gehi horrik ez. Azpajanen. E, eskubara publikorat etortzen direnak gehienak ez dute eskore entzuten etxean, ez dute familia eskualduna, batzutan burasobat eskualduna da, bainan, bainan eskore ez dute zuten etxean, eta, eta balintzaunak behar dituzte ongi kasteko, hori bada helburua, eta edurizaigu hori dela helburua, eta horrebe postu erredi Desagertzean dutelarik, ebe, ebe balintzak txaxen dira, ordon, ebe ez dira balintza honetan, eh, ongi kasteko.